Днеска ще говорим за Исляма. Първата лекция – сияещият Ислям. Втората лекция – сияещият Ислям. Третата лекция – Мохамед. Прекрасния. Така му викат и ще видим. Първата идея – какво казва Исляма за здравето. Втората – за истината. И третата – отново Мохамед. Следваща лекция на 6 септември. Казах и в предното интервю, че тези, които разберат Исляма, тероризма отпада за тях. Въобще, когато едно нещо бъде дълбоко разбрано, отпада проблема. Започвам с първата лекция, сияещият Ислям. Какво казва Исляма? Търпеливите ще бъдат щедро възнаградени. Аллах е единствения законодател. Той е единствения източник на всяка присъда. Наистина е така. Той знае всички прераждани и знае точно как да влиза и да действа. Няма друга правда. Нито в Вселената, нито в света, освен неговата. Той е знаещият. На когото Аллах не е отредил светлина, за него няма да има светлина. Казва Ислама, кой е с по-добра религия от тонзи, който се е отдал честно на Аллах и с голяма преданост. Нуждата, нуждата да се служи на Аллах е по-голяма от тази нужда за храна и вода. Това е разбиране, това е преданост. Всяко нещо, което се случва, съдържа поука. За какво ми е земният живот, ако нямам Аллах в себе си? Философите и учените нямат никога никаква мисия. Ако Аллах не дойде в моя живот, моите дела, каквито и да са те, няма да ме спасят. Повтаряй името на Аллах, докато той влезе в твоето сърце. Познаването на истината е озряване за тайните на Аллах. Сърцето на земния човек е руини, а умът му е сметище. Чистото сърце те води към Аллах, а не краката. Свободата, това е пълна духовна самодисциплина. Където свършва моята сила, там започва помощта на Аллах. Покаянието е срещата на човекът със себе си. Внимавай сърцето ти да не е пробито, Мярката за достигането на целта е истинската работа, а не религи... религиозността. Животът е скрита реалност със строги правила. Човек не може да спечели Божията помощ преди да я е заслужил. Ако едно нещо тревожи сърцето ти, не го прави. Аллах никога не напътства съмняващите неверниците. Само Бог знае кое е добро за хората. Аллах е оставил много хора да си живеят в своите измислици. Бедата сполетява хората според волята на Аллах. Който не вярва в съдбата, става високомерен и се проваля. Този, който отстранява злото, това е единственият Аллах. Търпението е сияние. Има ли неверник, който да върви в пътя на Аллах? Има една скрита справедливост, която ще подреди всичко. Всъщност и това има карма, защото във вселената трябва да има ред и порядък. Всеки човек рано или късно трябва да разбере, че нищо не е случайно, което му се случва. Аллах е, който отнема живота, живота ни и няма друга сила с такава власт. Той е, който дава сила да преодоляваме. Достатъчно е в сърцето ти да има само една прашинка нечистота, за да изпуснеш целта. Ако някой човек може да създава Накарайте го да създаде мравка. Не казвай за нещо, аз ще направя това, без да го е пожелал Аллах. Благата идват от Аллах и с тях той не изпитва. Сатана не може да въвежда в заблуждение очистените хора. Най-добрият джихад е изкореняването на лошите навици. Помощта произлиза единствено от мъдрият Аллах. Сърцата на хората са в неговите ръце. Ако Аллах не те пази, никой друг не може да те пази. Никой не може да постигне неговата мъдрост, освен ако той не позволи. Той поразява нечестивите и той знае точно как. Всяка стихия на природата се подчинява на Неговата воля. Тук само си спомням, Древният Тод казва, стихиите са излъчени от Него. Той ги превъзхожда, Той ги е създал от себе си, но Той ги превъзхожда. Те са Негови слуги. Христос, казва Ислама, ще изчисти християнството от всички измислици. Христос е непоклатим. Той не се подава на влиянието на обществото. Той е който влияе на обществото.